um veðelkanna Um heimildir að efni veðuka A og B sem hér birtast skal vísast til athugasemda um heras heimildir í lok ingangsins í fyrsta bindi hringadróttins sögu 1 til 23 Þó verður að taka sérstaklega fram að þriðji þátturin um dürinsþjóð er að líkindi um skráður eftir upplýsingum frá tvergnum gimla en við hans við förung og káradúk hélst eftir ringastríðið og hitti han þá oft bæði þegar þeir dvöldu saman í Gondor og Róhann. Sagnir og munnmæli sem geymast í heimildum eru afar miklar, svo hér er aðeins sagt að byrta úrdretti, stitta eða umreitaða til að einfalda viða mikla frásök. Megin tilgangur þessa rits er að lýsa ringastríðinu mikla og aðdraðanda þess en til þess að gera sér grein fyrir því er frólegt að reykja rætur sögunar langt aftur í liðnar aldir og að fylla upp í markvíslegar eiður í megin frásögninni Það verður reyna best gert með því að lýsa frá byrjun ferli þeirra konungsætta og þjóðríkja sem koma við sögu þær eru 1. Númenar síðar nefndir dundanir 2. Jördlungar öðru nafni Róhannar Jóherrar eða konungar merkurinnar 3 Durinsþjóð eða dvergar Hér rekki rakinn upprunni eða saga háalva, elda nema samskifti við númenna dundana Aðins vikið stuttlega en skipulegar er fjallaðum þá í öðrum rétum til dæmis silmelinnum